Студія Калідор презентує Едмонд Гемілтон. Людина, яка повернулася. Коли Джон Вудфорд отямився, то перші декілька секунд ніяк не міг торопати, де він лежить. Відчував тільки, що перебуває у абсолютній темряві. І повітря, яким він дихає, дуже важке і сперте. Він відчував слабкість, і спершу його мало цікавило, де він перебуває і як сюди втрапив. Втім, Вудфорд зрозумів відразу, що знаходиться не у себе вдома у ліжку. Там ніколи не було так темно та задушливо, як тут. Дім. Спогади про нього відродили у затьмарній свідомості Джона Вутворда і інші, про дружину, про сина. Також він пригадав, що був хворий. Дуже-дуже хворий. Ось і все, що Джон зміг пригадати на дану мить. Що це за місце? Куди його помістили? Чому темрява була такою непроникною, а тиша такою безгучною? І чому поруч із ним більш нікого не було? Він був хворий, тож лікарі й доглядальниці повинні були б краще піклуватися про нього. У ньому почало наростати роздратування. Далі він відчув, що йому стало важко дихати. Сперте повітря, яке здавалося теплим, опалювало його легені. Чому ж ніхто не відкриє вікно? Його роздратування піднялося до такого рівня, що змусило його м'язи рухатися. Він підняв праву руку, аби дотягтися до кнопки дзвінка, але рука просунулася всього на дюйм вбік, а далі була зупинена міцним бар'єром. Слабкі пальці досліджували перепону. Перед ним, здавалося, була суцільна стіна із дерева чи металу. Вона була вкрита гладенькою матерією. Рука рухалася вздовж всієї правої сторони, і коли він підняв ліву руку, то намацав таку ж перепону і з іншого боку. Його роздратування дало волю уяві. «Чому, чорт забирай, вони поклали хвору людину у таке вузьке місце? Чому його плечі впираються з одного і з іншого боку у щось?» «Ну, нічого», – сказав він сам собі. «Я скоро дізнаюся причину». Вудфорд спробував піднятися, аби гукнути тих, хто повинен був доглядати за ним. Та на його здивування... Голова вдарилася об схожу атласну непроникну стіну і вгорі. Він підняв руку і у розгубленні зрозумів, що ця стіна чи тостеля простяглася над ним від голови до ніг. Він лежав, до речі, на такий сам у вкритій атласом твердій поверхні. Чому в ім'я всього святого вони вклали його у цю атласну коробку? Думки Вудфорда були хаотичними, аж раптом з'явилася нова причина для обурення. Комір сорочки надто сильно стискав горло. Це був високий і тугий комір, що впивався у його плоть. Це теж стало для нього загадкою. Навіщо на ньому, на хворому, такий тугий комір? І для чого взагалі вони вбрали хвору людину у парадний костюм, та вклали до цієї коробки. Та за мить Джон Вудфорд видав крик, і його відлуння відбилося у вухах, немов огидний демонічний сміх. Він раптом усвідомив все. Він, Джон Вудфорд, більше не був хворою людиною. Він був мертвим. Або ж вони вирішили, що він мертвий, вклали його у труну і закрили. Він був похований, похований заживо. Страхи, які чаїлися у ньому за життя, раптом вирвалися назовні. Його давні похмурі передчуття стали жахливою реальністю. Від самого раннього дитинства він боявся саме цього кошмару, тому що знав, що має схильність до каталептичних снів, які навряд чи можливо відрізнити від смерті. Ночами йому часто снилися жахи поховання заживо. Навіть коли каталепсія у нього минула, страх залишився». Вудворд ніколи не казав ані дружині, ані сину про свої страхи, але вони були поруч із ним усе його життя. Джон змусив своїх домочадців дати йому обіцянку, що після смерті його не буде кремовано, а він буде похований у склепі, замість бути закопаним у землі. Вутворд вважав, що у тому випадку, якщо він виявиться мертвим не по-справжньому, то ці запобіжні заходи зможуть врятувати йому життя. Але тепер він усвідомлював, що самотній перед обличчям жахливої долі, якої так боявся. Він, Джон Вутворд, лежав у труні у кам'яному склепі на тихому кладовищі. Його крики ніхто не міг почути за стінами склепу, а можливо навіть за стінами труни їх не чути. І він зрозумів, поки він перебував у каталептичному сні, то майже не дихав, але тепер, коли він при свідомості, йому потрібне повітря. А його кількість у троні швидко зменшується, і він приречений тепер дійсно померти». Але від задухи. Джон Вудфорд на мить ніби збожеволів. Він волав, хоча спазми страху стискали йому горло і не давали вириватися звукам. Він впирався руками і ногами у тверду атласну поверхню над собою. Він стукотів у кришку труни стиснутими до болю кулаками, але кришка була прибита міцно. Вудфорд волав доти, доки його горло не пересохло настільки, що більше не видавало жодного звуку. Він шкріб зсередини покришці труни доти, доки не поламав усі нігті, обметав під атласним покриттям. Він намагався стукати й головою, але незабаром знесилений відкинувся назад. Декілька миттєвостей Джон Вудфорд лежав, не маючи змоги зробити жодного руху. Його мозок малював дуже жахливі картини. Тепер повітря здавалося іще більш гарячим, і з кожним вдихом усе сильніше палювало легені. І з раптовим припливом енергії Джон Вудфорд заволав знову. Це не допомогло. Він опинився у жахливій ситуації, але Вудфорд повинен був зробити усе можливе, аби не піддатися паніці і знайти вихід. У нього лишалося не так уже й багато часу, він просто зобов'язаний використати його найраціональнішим чином, аби відшукати можливість вирватися з цієї в'язниці». Дещо заспокоєний цією ясною та чіткою думкою на фоні попередньої плутанини, він почав робити наступні спроби. Він стис кулаки і знову забив постелі. Не допомогло. Руки були так близько притиснуті до його тіла, що він не міг нанести сильного удару. «А що ж ноги?» Лихоманливо він спробував зробити декілька рухів, але незабаром зрозумів, що удари ногами вгору іще менш ефективні. Вудфорд подумав про можливість зігнути ноги у колінах і вибити кришку, але зрозумів, що не може підняти коліна достатньо високо, і його ступні ковзають гладесенькою атласною кришкою. А час невблаганно спливав. Тепер уже кожен подих висушував йому легені і носоглотку. Вудфорду здавалося, що весь його мозок палає. Він відчував, що сили тануть, і скоро він може втратити свідомість. Все, що він міг іще зробити, він повинен був робити негайно. Знову відчувши під руками навколо себе м'який, дорогий атлас, він відчув раптом усю жахливу іронію того, що відбулося. Він був похований із величезною любов'ю і за великі гроші у своїй смертельній пасті живим. Вудфорд спробував повернутися на бік. Йому майнула думка, що він зможе використати плече, аби натиснути на кришку. Та розвернутися, виявилося не так просто у вузькій труні. Це вимагало безлічі маленьких поштовхів. Процес повільний і болісний. Вудфорд штовхався доти, доки не повернувся на лівий бік. Тоді він відчув, що його праве плече торкнулося стелі. Він вперся лівим плечем у підлогу і з усієї сили, яка у нього лишалася, натис на стелю. Жодного результату. Кришка не зрушила, як і раніше. Він натиск знову. Відчай пронизав його серце. Він знав, дуже скоро сили залишать його, і він здасться. У вухах почав лунати шум. В нього лишалося зовсім небагато часу. У пориви відчаю він знову натиснув на кришку. І буквально в останню мить його титанічних відчайдушних зусиль пролунав скрегіт. Цей звук став для нього подібним до райської музики надії Джон тис і тис на кришку, незважаючи на білю плечі. Знову почувся скрип, тоді тріск маленьких затискачів, які ламалися, і коли він зробив іще одну відчайдушну спробу. Кришка відхилилася і з важким ударом впала на кам'яну підлогу. Потік холодного свіжого повітря омив йому обличчя. Джон насилу перехилився через край труни, зробив декілька кроків і впав на підлогу. Минуло, вочевидь, хвилин десять, перша ніж він зміг опанувати себе і зібравши залишок сил підвестися. Він стояв всередині маленької крипти. Тут єдиною труною була його власна. В середині склепу панувала темрява. Лише слабке світло зірок пробивалося крізь віконце вгорі. Джон підійшов до важких дверей склепу і намацав замок. Це місце навіювало на нього сліпий жах. Там, на полиці позад нього, труна із відкинутою кришкою. Здавалося, вона широко роззявила свого ротяку, намагаючись заковтнути його назад. Він судомно шарпав замок, намагаючись відкрити. А що, коли він не зможе вибратися зі склепу? Та за деякий час він заспокоївся, коли зрозумів, що той важкий замок насправді зсередини відкрити доволі легко. Він просто підняв клямку і відсунув засувку вбік. Важкі двері відчинилися, і Джон Вудфорд вийшов у ніч. Він стояв на сходах свого склепу, охоплений невимовними емоціями. Перед ним у зоряному світлі розкинулося кладовище. Воно нагадувало містичне місто, наповнене привидами та тінями. Маленькі шматочки льоду блещали там і тут, а повітря навколо було різким і холодним. За низькими стінами кладовища мерехтіли вогні міста. Вудфорд впевнено попрямував через цвинтар, не звертаючи уваги на холод. Десь там, серед вогнів міста, існував і чекав його вогник, його дім – його дружина і син, які думають, що він мертвий, і оплакують його. Які ж вони будуть раді, коли він повернеться до них живим? Його серце тріпотіло у грудях, коли він уявляв собі картину їх зустрічі. Джон підійшов до низької стіни кладовища і швидко переліз через неї. Було вже далеко за опівніч. У цій віддаленій частині міста не було помітно ані машин, ані пішоходів. Вудфорд рушив вулицею. Він йшов цілеспрямовано минаючи людей, що дивилися на нього із подивом. Тільки за деякий час він зрозумів, наскільки дивно виглядає. Чоловік середніх років вбраний у парадний костюм без капелюха та пальто. Доволі дивне видовище на околиці міста в зимову ніч. Але Джон не звертав уваги на їх погляди. Він підняв комір піджака, аби, бодай, трохи зігрітися. Але і так, через емоції, які переповнювали його, він ледь-ледь відчував навколишній холод. Джон прагнув якнайшвидше потрапити додому, повернутися до своєї Елен, Порадіти її збентеженню, коли вона побачить те, що він воскрес із мертвих. Поруч проїхало таксі. Джон Вудфорд автоматично зробив крок вперед, маючи намір спинити його, але негайно відступив назад. Він опустив руку до кишені і виявив, що та абсолютно порожня. «Ну, звісно ж». Цього можна було очікувати. В кишені небіжчику грошей не кладуть. Ну й біси з ним. Неважливо він дійде й пішки. Дійшовши, зрештою, до тієї частини міста, де знаходився його будинок, він михцем глянув на вітрину магазину і побачив на відривному календарі велику чорну дату, яка змусила його завмерти. Це була дата на десять днів пізніше від тієї, яку він пригадував. Отже, його поховали більше тижня тому. Більше тижня він перебував у труні. Це здавалося неймовірним і жахливим, але він казав собі, що зараз це нічого не означає. Це тільки зробить радість його дружини і сина іще більшою, коли вони виявлять, що він живий. Самому Вудворду здавалося, що він повертається швидше із подорожі, ніж із того світу. Він поспішав по засадженій деревами вулиці до свого будинку. Він майже сміявся в голос, уявляючи, яке здивування викличе його поява у деяких друзів. Вони сприймуть його за привид або за ходячого мерця, а можливо, із жаху й втечуть від нього. Він навіть тихенько захихотів, але із цими думками прийшли інші. «Ні, він не повинен ось так раптово з'являтися перед Хелен. Цей шок може вбити її. Йому необхідно щось вигадати, аби зм'якшити удар. Він повинен бути впевненим, що не налякає її надто сильно». І з цим рішенням, діставшись до великого будинку на краю вулиці, Вудворд повернув у двір замість того, аби підійти до парадного входу. Він бачив, що в будинку світяться вікна бібліотеки, тож попрямував до них. Джон вирішив подивитися, хто там і хто зможе м'яко повідомити новину про його повернення дружині. Удфорд безгучно піднявся на терасу, наблизився до столкових дверей і зазирнув у бібліотеку. Крізь шовкові фіранки він чітко бачив затишне обладнання кімнати з полицями для книг, лампами та каміном. Його дружина Гелен сиділа на дивані, півобертом до вікна а поруч із нею сидів чоловік, у якому Вудфорд упізнав одного із своїх найближчих друзів – Кертіса Доуса. Чудово. Присутність Доуса була доречною. Він спробує якимось чином виманити його із будинку і попросить розповісти Хелен про його повернення. Він знову глянув на дружину, і серце його радісно забилося. За рухами губ і жестикуляцією, Джон побачив, що Карті здоуз заговорив. Його слова насилу долинали до Вудфорда. Тоді він притисся до склав притул. Слова стало чутно чіткіше. Ти щаслива, Хелен? запитував Доуз. Так, коханий, я дуже щаслива, відповіла вона, повертаючись у його бік. Зачувши ці слова, ошалашений Вудфорд розгублено вдивлявся в обличчя дружини. Як вона може бути щасливою, коли знає, що її чоловік мертвий і похований? Та ось знову почувся голос Кертіса. «Це тяглося так довго, Гелен! О, Господи, скільки ж років я на це чекав!» І вона... Ніжно поклала свою руку на його. «Я знаю, коханий, і ти ніколи не скаржився. Я завжди поважала твою відданість Джону». Промовивши цю фразу, Гелен задумливо подивилася на вогонь. Джон був гарним чоловіком Кертіса. Він дійсно кохав мене, і я ніколи не давала йому приводу здогадуватися, що не кохаю його що у моєму серці є тільки ти, його друг. Ти єдиний, кого я кохала. Та хоч я була вірною йому, але коли Джон помер, я не змогла відчути горя. Я, звісно, шкодувала, але десь глибоко-глибоко у серці усвідомлювала, що ми з тобою нарешті вільні і можемо беззастережно кохати одне одного. Рука Кертіса... Ніжно лягла на її плече. «Кохана, ти не шкодуєш, що я вмовив тебе вийти заміж за мене так швидко. Тебе не хвилює, що будуть казати про нас люди». «Мене не хвилює нічого, окрім тебе», – запальним тоном відповіла вона. «Джон мертвий. У молодого Джека є власний будинок і дружина». І немає жодної причини на світі, чому ми не могли б з тобою одружитися І я рада, що ми так зробили У темряві на вулиці ошелешений Джон Вудфорд бачив її сяюче обличчя, яке дивилося за коханими очима на іншого чоловіка Я пишаюся, що нарешті стала твоєю дружиною, коханий і неважливо, хто що може сказати про нас. Це були останні слова, які почув від неї Джон. Він повільно відступив від вікна. Спинився у темряві під деревами. Він був пригнічений. Ось яким виявилося його повернення додому із могили. А він, як дурень, очікував побачити радість на обличчі Хелен. Це неможливо, це не може бути правдою. Його слух обдурив його. Хелен не може бути дружиною Картіса Доуса. Але ж якась частина його розуму безжально повторювала йому. Ні, друже, це правда, правда. Вона завжди кохала його. Так, дійсно, Джон підозрював, що почуття Хелен до нього були не такими сильними, як його до неї. Але він ніколи й припустити не міг, що вона усі ці роки кохала Доуса. Тепер він почав пригадувати часті візити Кертіса, дивну мовчанку між ними. Він пригадував тисячі дрібниць, які говорили про їх кохання, яке вони зберігали у таємниці, і яке він, немов сліпий, не помічав. І що ж йому, Джону Вудфорду, тепер робити? З'явитися перед ними і заявити, що вони аж надто поспішили вважати його мертвим? Заявити, що він повернувся, аби знову заявити свої права на місце у їх житті і на свою дружину? Ні, він не міг цього зробити. Якби за усі ці роки Гелен дала, бодай, одну єдину причину для сумнівів у її вільності, він би негайно, не відчуваючи докорів сумління, зробив це. Але після стількох років мовчазного, смиренного життя із ним, він не міг просто зараз постати перед нею, і зруйнувати її довгоочікуване щастя, споплюживши її ім'я. Вудфорд гірко посміхнувся. І що ж йому робити? Тепер Джон не міг дозволити Хелен дізнатися про те, що він живий. Він не міг повернутися у будинок, який колись був його будинком. Та все ж йому потрібно кудись іти. «Тільки куди?» Раптом він подумав про Джека, свого сина. Він міг би піти до нього,